Kapittel 36 Og overhodene for fedrene i Gileads sønner slekt, han var sønn av Maker, Manasse sønn av Josef sønner slekter, trådte så frem og talte foran Moses og høvdingene, overhodene for Israels sønners fedre, og sa, Jehova befalte min Herre å gi landet som en arv for loddkasting til Israels sønner, og min Herre fikk befaling av Jehova om å gi vår bror Selofads arv til hans døttere. Hvis noen av sønnene i de andre stammene av Israels sønner skulle få dem til hustrur. da vil kvinnenes arv bli tatt bort fra våre fedresarv og bli lagt til arven til den stammen som de kommer til å tilhøre, slik at den blir tatt bort fra vår arvelodd. Hvis nå jubelåret kommer for Israels sønner, da vil kvinnenes arv bli lagt til arven til den stammen som de kommer til å tilhøre, slik at deres arv blir tatt bort fra arven til våre fedres stamme. Da ga Moses Israels sønner et påbud på Jehovas befaling, og sa, «Josef sønners stammetaler rett. Dette er det ord som Jehova har gitt befaling om i forbindelse med Zelofads døttere, i det sagt, «Den som det i deres øyne synes godt og ekte, kan de bli hustruer til. Men det er bare menn i deres fedre stammes slekt de kan bli hustruer til. Och ingen arv bland Israels sønner skal gå rundt fra stamme til stamme, for Israels sønner skal hver og en holde fast på arven til sin forfedres stamme. Og enhver datter som får en arv i eje bland Israels sønner stammer, hun skal bli hustru til en i sin fars stammers slekt, så hver og en av Israels sønner kan få sine forfedres arv i Eje. Og ingen arv skal gå rundt fra den ene stammen til den andre stammen, for Israels sønner stammer skal hver og en holde fast ved sin egen arv. Slik som Jehova hadde befalt Moses, slik gjorde Selofads støtre. Mala, Tirsa og Hogla og Milka og Noa, Selofads støtre, ble da hustruer til sin fars brødres sønner. De ble hustruer til noen i slektene til Manasses, Josef søns sønner, så deres arv kunne forbli i stammen til deres fars slekt. Dette er de bud og de rettslige avgjørelser som Jehova ga befaling om gjennom Moses til Israels sønner på Moab Sørkensletter ved Jordan nær Jericho.